وقال ربكم ادعوني استجب لكم. Padushim të gjithë lavdinë, falënderimet dhe mirënjohjen tek Onallahu te Azzehual. Vetëm atë e azurojm, e falënderojm dhe i shprehim mirënjohjen e plot për gjithçka me cilën na ka begatuar dhe mbi të gjitha, mbi këtë fte madhështore të mrekullueshme e cila nuk ka lënë mirësi të dunjas apo të axhiretit pa ia ja ofruar robit të Allahut azza wa xal. Dhe nuk ka lënë të keqë që i kanoset robit pa e sqaruar dhe pa e ndihmuar robën që të largohet prej saj. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër veç Allahut azza wa xal. Ai është i vetmi i adhuruar që meriton adhurimin e krijesave dhe përkushtimin e tyre. Dëshmojm gjithashtu se Muhamedi sallallahu alejhi vesellem është i dërguari i Allahut azza wa xal, të cilin aje dërgoj me udhëzim të plot dhe fe të vërtet dhe të qartë për të bërë që të triumfoj me të gjitha besimet dhe fet në bot. Fadushim, kjo fe dhe të gjitha udhëzimet e saj konsistojnë në një lidhjet të fort të robit me Zotin e ti. Pra kjo fe synon që të forcoj lidhjet e robit me Allahun Nazeo Gjel. Në përmjet urderesave të vendosura dhe në përmjet ndalesave qi ka ligjëruar i madhi Zot, synon që ta përkryej jetën e robit në këtë dynja dhe t'i ofroj ati lumturinë e përjetshme në të dyja jetët, pra në dynjën e ahiret. Mes këtyre mirësive që Allahu subhanahu wa taala na ka dhuruar, udhëzimet e mërkullueshme, që na ka dhuruar i madhruari për mënyrën se si t'i lutemi dhe t'i dretohemi ati. Dhe jemi duke folur për një nga mënyrat e lutjes dhe drejtimit ndaj Allahut Azza wa Xel. Dhe folëm rradhin e kaluar, në emisionin e kaluar, për istihadhën dhe rastet kur përdoret istihadhja. Tham se istihadhja është të kërkuar i të ndihmës, strehimit, mbrojtjes nga Allahu Azza wa Xel, të të ruajë nga të gjitha të këqijat që të kanosen, qoftë të këqia që vijnë nga shejtani i mallkuar që ofë të këqia që vinë nga vetëvetja apo të gjitha të këqia dhe tjera nga cilat a i kërcenohet. Para se të hymë so dhe të flasim për Bismillahin pra për Bismillahir Rahmanir Rahim si një nga lutje që përdojën gjatë namazit le të përmandim mënyrat e isti adhes. Janë katër formulime kryesore të isti adhes pra të të thanurit audhu billahimin e shetan e rajim. E para dhe më e përhapura është pikërisht kjo që në në kur kur thot, Allahu subhanahu teala na ka ulëzuar në Kur'an kur thotë, kur të lezosh Kur'anin për kombrojtjet e Allahut i larçuar të truaj nga shejtani i makuar duke thënë pra, e'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Pra pikërisht ky formulim e'udhu billahi minash-shaytanir-rajim është formulimi më për i përhapur i istiadhës, formulimi i cili ka ardhur nga kjo ajet kuranorësh që përmendëm në surën A'raf dhe në hadithet e profetit s.a.v. dhe pikërish të në hadithet që nga të regojnë për mënyrë në hapjes e namazit. Pra, profetit s.a.v. kër hapë të namazin, pas i bënd të dua në hapjes, që e shpjeguam në emisionet dhe kaluara, vion të të thosht e profetit s.a.v. pra para lezimit Kur'anit, a u dhu billahimin e shëjtanin rëgjim dhe bismillahirrahmanirrahim dhe lezonte surën fatiha. Pra kjo është mënyra me për hapër e isti adhes të thanulit, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ีمنërr tjetër, e cila përsëri ka ardhur me me lutjet e hapjes së namazit është dhe اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. Paraqitohen këto fraza që i përmendëm në fund: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. Faresht hamzeh Pra ne kërkojmë që Allahu Azza wa Jellal të na ruaj nga shejtani mallkuar dhe e sherrri që vjen prej tij dhe të na ruaj nga ajo që quhet hamzihi. El hamzu është një lloj sëmundje ose dëmtim i trurit, pra i mendjes, i aftësisë të arsyetimit të njeriu. Pra është një lloj çmendurie, një lloj prekje nga shejtani xhin. E pra, profeti sallallahu alajhi wasallam na mëson që ne të lutemi, të lutemi Allahut Azza wa Jellal që të na ruaj nga ky loj shërri që vjen për shëtanit malkuar, e cili godet mendjen, dhe në momentin kura i është i prekur nga kytë dëmtim, nuk ka aftësi të arsuituarit dhe të mënduarit dhe drejt. Pra, është një loj që mënduria, ose një loj preke dhe dëmtim i aftësis arsuituese nga shëtanit malkuar. Pra, në para shdo namazi, para lezimit të fatihas, në lutem që të nëruaj min hemzihi, gjithashtu është min nefkhihi, Onëftë, an-nafkhu është arroganca e shetanit mallkuar, arrogancë e cila e bën atë të, të kalojë kufijtë dhe të shfrënohet në dëmtimin e bjevët a dëmit, që ka një armësi të hapur kundër tyre. Kurse an-nafthu është poezia e shetanit mallkuar, pra mënyrat, mashtrimet, vezveset, të cilat ai i përdor kundër njeriu, të cilat e devijojnë njeriu dhe e largojnë nga rruga e drejtë, duke ia zbukuruar të keqen, duke e bërë ata të dashur dhe yosh se për shpirtin, dhe duke ia ja shëmtuar të vërtetën dhe të mirën, dhe duke bar atë të urryer dhe të papërballushme për Robin. Pra, lutem e themi a'udhu billahi minash-shaytanir-rajim min hamzihi wa nafhihi wa nafthihi. Ky është e formulimi i dytë. Një formulim tjetër është a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash-shaytanir-rajim. Edhe kjo është përftuar nga një ajet kuranor, sikurse përmendëm rrethën e kaluar, pra kur thot Allahu azza wa jall, ranase të ka vnoje vezves në një ngacmim prej shetane të mallkuar kërkon mbrojtje pa duke thënë a'udhu billahi minash-shaytanir-rajim sepse Allahu subhanahu wa ta'ala huwas-sami'ul-alim pra është es-sami'ul-alim gjith i gjithë dëgjues i gjithë dijshëm pra për të i bashkuar ose për formuluar një isti'adha pra një kërkim ndihmë dhe mbrojtjes tek Allahu subhanahu wa ta'ala themi a'udhu billahi as-sami'ul-alim kërkoj mbrojtje tek Allahu që është gjithëdëgjues dhe i gjithëdijshëm jeni dëgjues i gjithdijshëm që të më ruajë min e shetani rrejim prandaj sherri shetani të malkuar kjo është formulimi i tretë e'ud billahi samiul alim minash shaitanir rajim dhe formulimi i katërt është një lloj si kjo duke shtuar pas saj sikur se shtuam në fillimin hamzihi wa nafhihi wa nafthi pra duke thënë e'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafhihi wa nafthi pra duke u lutur nga këto tre lloje dëmtime që vijnë nga shejtani i malkuar. Kjo pra për sa i vërtet istiadhas, pra kërkimi të mbrojtjes dhe e cila është një lloj mënyre lutjeje duaje që kryhet në namaz. Dhe ne ime duke folur për lutjet gjat namazit. Kemë folur për lutjen e hapjes, kemë folur për istiadhën në dy emisionet që shkuan para, edhe pak në emisionin e sotëm, dhe tashmë le të kalojmë tek bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Edhe kjo, pra para se të fillojmë të lexojmë Kur'anin ne themi Bismillahir Rahmanir Rahim. Edh Bismillah përban një duan në vetvete, pra përban një lutje dreituar Allahut Azza wa Jael, e cila sigurisht që shpreh edukatën e besimtarit me Allahun Subhanu Teala. Edukatën e tij në veprimin e të gjitha punëve, në thenë në të gjitha fjalëve dhe në çdo veprim që i dedikon Allahut Subhanu Teala, tregon edukatën e erobit me Allahun Azza wa Jael. Sigurisht Bismillahi është nga edukatat dhe nga veçorit dalluese të besimtarve që i dallojnë ata nga mosbesimtarët sigurisht përmendi Allahu subhanahu wa taala në fillim të çdo pune është për edukatës së besimtarit të filluarit të punës me bismillah është shprehje e mbështetjes së kërkimit të ndihmës dhe suksesit prej Allahut të Lartësuar askush nuk posedon asnjë lloj pushteti dhe mundësie për të munduar ndonjë të mirë apo të, të të ruajtur nga ndonjë e keqe përveç se Allahot të lartësuar. Prandaj është dë mëzdoshme kërkimi indihëmës për ti në gjdo qeshtje. Kjo bëhet, nuk e filuar gjdo gjë me emrinë Allahot a zhe o gjelë. E është dhe tyrë e muslimanit që gjdo fjalë dhe punë të anisë me emrinë Allahot. Sepse në këtë mënyrë, emrinë Allahot do të bëhet pik nisja e gjdo qeshtje të kësa jete dhe reguluësi e sistemuësi i kësa jete ashtu si kurse kënaqet Allahu i mad Ky është synimi i çdo besimtari në Zot. Nëse emri i Allahut z vën thellë në zemrën e robit, kjo do të bëjë që shpirti i këtij robi kurrë të mos e mashtrojë dhe josh për të kundërshtuar porositë dhe urdhat e Allahut të Madhëruar. Kështu ai do të jetë i përmbajtur dhe shumë i matur në çdo fjalë dhe punë. Shejtani i mallkuar zvoglohet dhe bëhet sa një miz kur robi përmend e emrin e Allahut. Sikurse ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem, mos tuaj u shkatërof shejtani në një rast kur ai të pengon ose të shkakton shqetësim, por se thuaj bismillah, pa thuaj me emrin e Allahut, sepse ai zvoglohet e bëhet sa një miz, dhe padyshim me zvoglimin e shejtanit mallkuar zvoglohet ndikimi i ti tij i keq. Synimi dhe ndërmarrja e njeriu në thjet kur nuk kanë për të qendësaktë dhe të begatshme, dhe nuk do të kenë begatinë mjaftueshme dhe s'ka për të arritur lumturinë e vërtet, vetëm nëse niset me emrin e Allahut në goj, vetëm nëse ndërton jetën sipas porosive të Allahut dhe në këtë sinati ai do të jetë në rrugë të mbarë ndërsa ai që nuk përmend emrin e në Zotit duke u zhytur kështu në padresitë dhe duke kundërshtuar punën që Zoti do i dodhë as të kënaqur me to, i punon për dëshpërimin e tij dhe shkatërimin e jetës së tij. Kjo për një arsye të thjesht sepse Allahu subhanahu wa ta taala është i gjithmëshishëm, mëshirploti dhe në varsi të largimit të robit nga Zoti i tij, i mëshishëm paç do të jetë dhe dëshpërimi dhe trishtimi i robit. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka bër këtë fe që vazhdimisht me dispozitat që na ka, ka ngarkuar që të kryejmë në këtë fe me detyrat dhe urdhëresat, Allahu subhanahu wa ta'ala synon që robi vazhdimisht jetë në përkujtim të Allahut azh-xh. Pikërisht dhe këtu konsiston dhe bismillah. Përmendja e Allahut azh-xh në fillim të çdo pune dhe fiale që ne i dedikojmë Allahut të lartësuar, ka që robi vazhdimisht të jetë në përkujtim të Allahu subhanahu wa ta'ala. Për këtë arsye dhe Allahu xanu ka lighjuar namazin pes vaktë në ditë që i ka bërë të detyrueshme, por ka lighjuar dhe adhurime të tjera, dhikrim për kujtimin, duat në të gjitha rastet që shumë gat cilat ne kemi përmendur, që robi vazhdimisht jetë në përkujtim të Allahut Azza wa Xel. Le të lexojmë një ajet koranor shumë të rëndësishëm dhe shumë të rrezikshëm për ata që nuk i kushtojnë vëmendje. Ajet i cili duhet që secili nga ne ta bëjë që vazhdimisht në çdo punë që përkushtojmë Përmendim emrin e Allahut subhanahu wa taala dhe gjithmonë të jemi përkujtues Allahut Thot, të Allahut azza wa xal. Foth Allahu subhanahu wa taala në Kur'anor, kush kujdeset nga përkujtimi i Rahmanit, atij ia shoqërojmë djall që nuk i ndahet kurr. Çfarë? Foth Allahu subhanahu wa taala në vazdim, ata vazhdimisht do të shmangin nga rruga e drejtë. Ndërsa ata të mashtruarit, ata që kanë rënë në kurthin e shejtanit mallkuar, thonë se do të mendojnë se janë të drejtë udhëzuar. Dhe kur të vijë ai, pa kur të vijë para nesh ditën e gjykimit, thot Allahu subhanahu wa taala, do të thotë: "Oh mirë për mua, asikur mes meje dhe djallit ishte një largësi e madhe, salindja, sa lindja me perëndimin, sa shoku i keq i e tij." Para atë ditë do të luftojnë dhe do të polemizojnë mes njëri tjetrit të humburit dhe humbësit, të devjuarit dhe devijuesit. Në përshkak se bëni të pa drejtësi, Allahu subhanahu wa taala ju nuk do t'ju bëj as pak dobi, sot fakti që ju nuk jeni vetëm në ndeshkim dhe vuajtje, para jeni të gjithë bashkë. Vallëmoshti do të bësh të dëgjojë i shurdh ti apo t'alluzosh në rrugën e drejtë të verbrin dhe ata që zhytun në humbi të thellë, tot Allahu subhanahu wa taala. E pra, këta ajete le të qëndrojmë pak në shpjegimin e tyre. Tot Allahu subhanahu wa taala kush kujdeset? El ashwu, fjala që ka përdorur Allahu subhanahu wa taala el ashwu. Dhe el ashwu është një gjuhë arabe shikimi i dobët, pra dobësia e shikimit. Pra, wa may ya'shu 'an dhikri rrahman, ai që do dobësohet sadopak në përmendjën e Allahu s.p.a. Kush është përfundimi? Pra, qëfar bënd do bësimi i përkujtimit e Zotit? Lenja përkujtimit e ti, ose do bësimi i përkujtimit e ti? Qëfar ndodhë pas kësaj? A ti, i njëtët pas një shëjtani malkuar, i cili gjithmon i ripas. Gjithmon në mënyrë të vazhdushme, të të pandashme, i ripas dhe e nëzit për punë të këqia dhe bënd që të rëndohen nga punë të mira. Pra nëse dhe nuk e përkujtojmë Allahun subhanahu wa taala me intensitetin e nevojshëm. Dhe bie intensiteti i përkujtimit të Zotit, atëherë ta dim se një shejtan vjen dhe qëndron pranë dhe gjithmonë përpiqet të na devijojë nga rruga e drejtë. Çfarë thotë Allahu subhanahu wa taala? Ata do të shmangin dhe do të devijojnë pa shejtanët që qëndrojnë pranë këtyre që janë dobësuar në dhikrin e Rahmanit, Allahu subhanahu wa taala në përkujtimin e tij, ky shejtan i mallkuar i pengon nga rruga e drejtë. La yasuddunahu an as-sabil dhe hum yhsubon se ne hum mehtedon rai pengon nga rruga e Allahu subhanahu wa taala dhe i ben te mendojin qe ata jan rrug te drejt dhe jan ne rregull pra jan ne rregull me jeten e dunjas apo me lidhje me Allahu subhanahu wa taala jo vetem qe zhyt ne humbie thot nje dihtar ne shpjegimin e kte ajeti por i ben te mendojin se jan te udhzezuar ky esh skatrimi i vet thot ti esh ne humbie te qart dhe te mos arrish te digjor dhe te perfitosh nga argumentat e Zotit xheleshan e gjitha kjo per shkak te shporfilljes ne perkutimin se Zotit dhe mos mbështetjes tek ai. Kjo në jetën e dunjas, ndërsa në ahiret, ata do të bëlawhaqohen, do të marrin vesh realitetin e të vërtetën. Madje ata do të mallkojnë njëri-tjetrin dhe do të polemizojnë me njëri-tjetrin, sikur se vin në jetën vijues. Kur thotë Allahu subhanahu wa taala, derisa kur ai të vi para nesh, thotë Allahu subhanahu wa taala, do të thotë i devijuari, oh mirë për mua, as sikur mes me dhe shejtanit mallkuar të kishte një distancë të madhe sa linja dhe perëndimi. Para do të dëshironte që ai mos e ndijte shejtanin mallkuar. Poku kush u bë shkak që ai të ndiqte hapat e shetanit mallkuar, dobësimi i dhikrit përmendjes së Allahut subhanu teal. Prandaj dhe bismillah i është ligjëruar në fillim të çdo pune, në fillim të çdo fiale të mirë, pra një adhurimi që bëhet në emër të Allahut azza wa xal. Kjo është, domethënë, shkaku i ligjërimit të, të bismillahit. Kështu pra, për të shpëtuar nga shëri shetanit mallkuar, do të kërkojmë mbështetje tek i vetmi, i cili shpëton dhe strehon, Allahu lartsuar. Shënjë dalluese mes mohuesve dhe besimtarëve thon dietarët, apo përkujtuesit e Zotit atik që nuk e përkujton atë, është përmendja e Zotit në çdo punë dhe fjalë që ai nis. Kjo është shënjë dalluese mes besimtarëve dhe jo besimtarit, ose atyre që përkujtojnë Allahun dhe atyre që nuk e përkujtojnë atë. Ai që drejtohet Zotit dhe mbështetet vetëm tek ai, shpëtoi dhe arrit çdo të mirë dhe çdo synim. Profeti Sallallahu Alejhi Resulullahu ka thënë, "Shajtani synon zemrën e birit të njeriu." Nëse robi përmend Allahun, a i fshihet pra shetani malkuar jetë e khanë nësë, fshihet dhe struket dhe nëse njeri u haron dhe e lëve të në hares, atëherë e fillon shetani malkuar dhe bëm vezvese dhe sa më shumë në të largohemi nga përkutimi Zotit, sa më shumë të harojmë dhe të zbehet përkutimi Zotit Gjereshanu, a i që më shumë i malkuar i do të marë fuqi dhe do të devijoj zemër atona. Shtu pra, njeri nuk mund të gjëndroj, do të sulmit të shetanit malkuar, vecse me ndihmën e Allahut azze wa xel. Natyrisht, ashtu sikurse për istihadhen përmendëm raste të caktuara se kur ajo përdoret, të cilat profeti sallallahu alajhi wasallam na ka këshilluar, po kështu edhe bismillahi ka disa raste për të përcaktuara që më së shumti duhet përmendet. Së pari mund të themi që ajo është fjala e parë në librin e Allahut dhe kjo tregon për rëndësinë e madhe të saj. Bismillahi përdoret në gjitha çështet e dunjasë dhe të ahiretit, gjatë jetës dhe vdekjes. Gjat paqes dhe lufteve, Sheriatin e ka nxitur dhe jum të inkurajuar, që ta përmendin Bismillah-in në fillim të çdo pune, si ngrënia, pirja, thëria e qurbanit, marrdhënëtin time, abdesi, udhimin në det, hipjen me udhtimi etj. Ndër përdorimet më të spikatura, duke i përmendur edhe me argument, janë këto që do t'i përmendim në vijim. Së pari gjat ngrënjes dhe pirjes. Sot profeti sallallahu alejhi vesellem, duke drejtuar një djaloshi, duke e mësuar atë se si të hahet ushqehet, me emrin e Zotit thotë, o djalosh, poi Bismillah dhe ha me të djathtë. Pa profetit sallallahu alajhi wasallam i dretohet Umar ibn Abi Selam, thoi Bismillah, ha me të djathtë dhe ha nga ajo që ke përpara. Dhe ka thënë gjithashtu, shejtani merr pjesë natyrshëm kur përmendet emri i Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu Bismillah i mënyl veçantë përmendet gjat kurbanit apo thërjes së bagative. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, ai që nuk ka bërë kurban, le të bëjë kurban duke përmendur emrin e Allahut. Pra kështu thuhet, Bismillah, Allahu Ekber. Pra thuhet, Bismillah, Allahu Ekber. Allah u lërcuar thot, hanin nga joj që është përmendurimi Allah, nëse vërtet, besoni në argumentat dhe faktet e Allahot Azza o Gjel. Kur hynë në shpi, themi, Bismillah, Bismillah i valegjna, o wa Bismillah i kharajjna, o wa ala Allah i rabbena të vakilna. Pra themi, Bismillah i valegjna, me emir në Allahot hym, me emir në Allahot dalim nga shpia, dhe Allahot zotit ton im bështetemi. Kur del nga shtëpia gjithashtu themi bismillah tawakkeltu ala allah wala hawla wala quwata illa billah. Athme men min allahut, Allahu ti jam mbështetur dhe nuk ka fuqi dhe ndihmë ndryshim të gjendjes vetëm me ndihmën dhe fuqinë e Allahut azza wa jall. Kur hym në xhami themi bismillah wassalatu wassalamu ala rasul allah. Hym men min allahut, paqja dhe bekimet allahut qofshin mbi të dërguarin e allahut. Allahu maftah li babar rahmetik. Kur del nga xhamia gjithashtu themi bismillah wassalatu wassalamu Ala rasulillah me amin Allahut paqja beqimet e Zotit qofshin me Muhammedi sallallahu alaihi wasallam profetin e Zotit Allahumma inni esaluke min fadlika o Zot kërkoj prej mirësive të tua kur biem në gjumë themi bismikallahumma emut wa ahya me emrin tënt o Zotim o yadhruari im un vdes dhe ngjallem pra edhe gjat gjumit përmendet bismillah kur nisesh për në luftë gjithashtu thuhet bismillah sepse profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë luftoni Bismillahi me emrin e Allahut, pra luftoni me emrin e Allahut. Gjat nisjes së udhëtimit në det përmendet Bismillah, sepse Allahu i Madhëruar duke folur punuhun Alayhissalam, te udhëtimin e tij të shpëtimit tha, "Hipni në të me emrin e Allahut, ajo lundron dhe ndalet." Bismillahil-jiraha u mursaha, me emrin e Allahut ajo lundron dhe ndalet. Pra me emrin e Allahut duhet edhe të nisem udhëtimin në det. Kur hipim në mjetin e udhëtimit, gjithashtu është një rast që përdoret Bismillah, pra themë Bismillah Elhamdulillah, subhanëllë lëzhi se kërë lëna hëtha, o ma kënna lëhu më kërinin, wa inna ila Rabbina, lë mu në qalibun. Pasaj themi Elhamdulillah të reher, Allahu ekber të reher, subhanëkë Allahu me inni dhalem të nefsi, fa gëfirli fa innu la gëfiru dhunu ba illa antë. Ra themi Bismillah, farëndërimi të konë Allahut, i pas të rështë aji, i cilëna i mundësoj të gjitha këto dhe ne ne mdu të kishim mundësi, që të jam mundësoni vetë vet Pastë themi elhamdulilah 3 herë, falënderimi takon Allahu 3 herë. Allahu ekber, Allahu është më i madhi 3 herë e themi këtë fjalë. Dhe pastaj themi subhanallahu me pas riau i adhuruar i ynë, inni zalamtu nafsi, un i bëra padrejësive vetes time, fa'firli, innehu la yafruzu illa ant. Dhe më fal mua sepse askusht nuk fal gjunafet veçse ti. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem gjithasuna ka udhëzuar që të mbyllim portën me bismillah dhe të mbulojmë enën tonë me bismillah të shuhem zjarim e bismillah, apo kandilnë, apo qëfar dhe qoftë, para se të bim gjumë. Në hadithën e ti kur thotë, mbëllë e portën tënde, der në shpizve dhe përmend emrin Allahot. Shua i dritat, kandilnë ose ato gjerat e diekshme, dhe përmend emrin Allahot. Mbuloj e e në tënde dhe përmend emrin Allahot. Mbuloj e e në në kupi dhe përmend emrin Allahot. Pana o taala. Gjithashtu bismillah e përdoret për para mardhënjeve intime, thot nëse dikush për ju do të shkonte me gruan e tij dhe do të thoshte Bismillah Allahumma jannibnish-shaytana wal jannibish-shaytana ma razaqtana pra ai që thot o Zoti im para se të kryjmë marrdhënë me bashkëshorten thot Allahumme o Zoti ynë largoojë shejtanin nga ajo me cilën do të na furnizosh pra nga fëmia nga fryti që do të na dhurosh a ai që kë thot këta thot profeti sallallahu alejhi wasallam me sa tyra do të dhurohet fëmi këtë fëmi e pra kur nuk ka për të bërë dëm shejtani mallkuar Një ditë Uthma ibn Abu al-As quan ku apo ndihmën që ndjente në trupin e tij kur pranoi Islamin. Ati profeti sallallahu alaihi wasallam i thotë, vendose dorën tënde atje ku të dhëm në trupin tënd dhe thuaj bismillah 3 herë. Pastaj thuaj 7 herë, a'udhu bi izzati llahi wa qudratihī min sharri mā ajidu wa uhāziru. Ra vendose dorën tënde në plagë, thuaj bismillah 3 herë dhe bëj atë lutjen që e shpjeguam në emisionin e kaluar. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, mbulesa me shikimin e xhinëve. Dhe vën turpit të njerëut është fjala bismillah. Prandaj kur njeriu heq rrobat dhe zbulohet, duhet të thot, duhet të përmend para, duhet të thot bismillah dhe të ruhet bra, nga shikimi i shejtanëve. Gjithashtu edhe kur efusim xhanazën në varr, themi bismillah wa ala sunneti rasulillah, pamëmin Allahut dhe më sunetin e profetit sallallahu alejhi wasellem. Kto janë disa raste mes shumë dhe shumë rasteve të tjera ku përmendet bismillah, sigurisht duke treguar edukaten e besimtarit me përmendjen e Allahut Azzeh Zel. Që Allahu Subhanu Teala që të na mësojë se si ta adhurojmë, të, adhurojm, të na bëjë që gjithmonë përmendim emrin e Tij dhe gjithmonë ta përmendim Allahun Azzeh Zel që lidhja jonë me Të, të forcohet dhe shejtani më dhukuar të qëndroj sa më larg nesh. Për të vazhduar në pjesën e dytë të emisionit me të tjera pika që kanë lidhje me Bismillahin, ju lutem qëndroni, Allah ju nderoft. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Bismillah alhamdulillah والصلاه والسلام على رسول الله Shupra bismillah të thënëritë bismillah dhe përkutimit të Allahut Azzehual ghel në fillim të çdo pune të mirë apo fiale është për edukatën e myslimanit kjo sepse kjo fjalë përmban kuptime të mëdha brenda saj. Ajo na udhëzon që ne të fillojmë çdo punë dhe fjalë duke përmendur emrin e Allahut subhanet. Dhe fjala bismillah me emrin e Allahut në gjuhën arabe, nënkupton në dhe ka kuptim më të gjerë, pra duke thënë me të gjitha emrat e Allahut subhanet. Kur themi bismillah me emrin e Allahut, është fillojë sigurt të kemi thënë me të gjitha emrat e Allahut. Pra e filloj një punë duke përmendur të gjitha emrat e Allahut azzeh. Duke kërkuar begatinë këtyre emrave, duke kërkuar ndihmën Allahut azzeh. Bëreqetin e madh të përmendjes emrave të Tij, duke shpeshuar në ndihmën dhe suksesin e dhënë prej Tij. Pra kur ne përmendim Allahun Azzehual Xeel në fillim të një pune, kërkojmë begatin Allahut Azzehual Xeel, mbështetjen e Tij, ndihmën e Tij, suksesin dhe çdo lloj begatia që vjen nga kjo punë. Prandaj dhe myslimani bismillahin e përdor në çdo punë të mirë dhe nuk e përdor atë në punë të këqija. Pra, nëse myslimani vazhdimisht do përmend Allahun Azzehual Xeel, dhe duke kërkuar begatin E Allahu subhanahu wa taala dhe mirësinë e tij në çdo punë që kryen, sigurisht që ai do kryej vetëm punë të mira. Do të jetë i ruetur nga punët e këqija, sepse nuk është e mundur që ai të përmend Bismillahin duke bërë një punë të ndaluar. Nuk mund të thotë Bismillah duke pirë alkool, apo duke kryer zinë, apo duke vjedhur, apo duke marrë faide, apo duke kryer gjithato vepra të ndaluara nga Allahu azza wa jalla. Prandaj, thënërja e të Bismillahit e edukon muslimanin me një edukatë të tillë që çdo punë para se të veprojë, ai duhet të thotë Bismillah dhenësa e punës të ndaluar ai nuk mund ta thotë do të bismillah. Prandaj dhe ai do të frenohet duke përmendur emrin e Zotit xhaleshanu, shejtani mallkuar largohet dhe nuk e cyt dhe nuk e nanshtron atë që të punojë punë të ndaluara. Na dhe bismillahirrahmanirrahim është një edukat e mrekullueshme me cilën na edukon Zoti xhaleshanu. Kjo sepse bismillahi brenda tij përmban këto tre emra të mrekullueshëm: Emrin Allah, Errahman, Errahim. Allah Allahu subhanahu wa ta'ala, ky është emri personal, emri i përvetshëm vetëm për Allahun azza wa jalla. Askush nuk lejohet të quhet me emrin Allah. Është i vetmi Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe ditana kanë dhënë mendime të ndryshme për sa i vërtet prejardhjes së këtij emri, por të gjitha konsistojnë në atë që Ai është i adhuruari. Ai i të cilin të gjithë e duan me dashuri, është Ai i të cilit të gjithë i drejtohen për nevojat e tyre, kanë nevojë për ndihmën e Tij, për mëshirën e Tij për duratat e tij dhe suksesin e vetëm për ti. Kurse Ar-Rahmani Ar-Rahim janë dy emra të cilat e kanë rrënë ka fjala rahime që vjen para fjala mshir. E pra Allahu subhanahu teala që është Ar-Rahman është ai që është mshiruesi dynjas dhe ahiretit. Është ai që mshiron besimtarët dhe jo besimtarët. Allahu subhanahu teala i mshiron jo besimtarët duke u dhuruar mirësitë e kësaj dynjaje, duke u dhuruar shëndet, mendje, mjaftueshmë dhe, dhe logjikë të mjaftueshme duke udhëruar të gjitha mirësitë që ata posedojnë në këtë jetë në mënyrë që ata të bëhen njohës. Po kështu Allahu subhanahu wa taala është bamirës, është i mëshirshëm për besimtarët në mënyrë të veçantë. Pra të gjithë i mëshiron Allahu subhanahu më wa taala që është Rahman, por me mëshirën e tij të posaçme që e përshkruan emrin Rahim, Allahu subhanahu wa taala ka për të prfshirë vetëm besimtarët, dhe cilë dhe të cilët do ta marrin ata të, të plotë në jetën e dunjas dhe në ahiret. Kurse mosbesimtarët dhe ata që janë jashtë rrugës përfitojnë nga mëshira e përgjithshme e Allahut Azzeh uxhël dhe pra aty që është er-Rahman. Pra këto janë emra të mrekullueshëm që janë në formulimin e Bismillah, pra Bismillahir Rahmanir Rahim, që sigurisht janë emrat nga emrat kryesorë dhe nga gjithë përfshirës të Allahut Subhanu Teala, të cilësivet Allahut Azzeh uxhël. Prandaj dhe si të tillë janë më së të meritueshm që të qëndrojnë në këtë formulim, kaq të domosdoshëm dhe kaq të përdorshëm nga myslimani në jetën e tij. E pra, bismillahi rrahmani rrahim është edukat e domosdoshme e muslimanit me të cilën ai fillon punën e tij dhe kërkon beqatin nga Allahu Azza wa Jell. Për ta mbyllur këtë pjesë të dytë të emisionit, janë disa pyetje që shtrohen dhe ditë tjetër do kan dhënë përgjigje. A lejohet të shkruhet bismillahi në pamfletet e martesave duke ditur që ato pas përdorimit mund të flaken në rrugë ose mund të hidhen larg të poshtë? Ka thënë shehhi Ibn Baz Allahu mshiroft, lejohet shkrimi bismillahi në pamflete apo letra e dokumentave sepse profeti sallallahu alaihi wasallam fillon te letrat e tij me bismillah. Por nuk lejohet para te qe i merr kto pamflete dhe letra ku shkruhet bismillahhi ose diçka qe permendet emri Allahu te Azza wa Jell, qe ti shpordoroj ato ose ti hedh ne per vende jo jo te poshtatshme. Por duhet te jete i kujdesshum dhe te mos i keq perdor. Ose me mir, thjesht vetem ti dije ose ti ti asgjesoj, por se jo ti i keq perdor dhe ti hedh lart te post. A është bismillah aiyet, domethënë i surës Fatiha dhe a lexohet ai, domethënë është e domosdoshme që lexohet gjatë leximit të surës Fatiha? Edhe kjo është një çështje që i kanë dhënë shpjegim dietarë dhe kanë dhënë mendime të ndryshme rreth kësaj çështjeje. Por Shekhu Islam ibn Taymija, Allahu Onëshëroft, ka dhënë mendim edhe për këtë çështje në, në mezhmur fetava dhe ka shpjeguar se, ë, shkurtimisht fjala e tij ti, përmbledhet në disa pika. Për bismillahirrahmanirrahim është Ajet Kurani që është pallur më vete për tërguar ndarjen me sureve, pra bismillah e rahman e rahim nuk është piesë e surës fatiha dhe asë sureve dhe tjera, përveç në suren në emër që është piesë ajeti, por nuk është piesë e surës, përsa është ajet më vete i zbritur thjesht për tërguar ndarjen dhe për bereket dhe, dhe për begati pra me sureve. Dhe bismillah i nuk lexohet me za, pra lexohet dhe me za, domethën sikurse Fatihaja apo jo, nuk lexohet me za gjat namazit, por lexohet pa za. Para ditëve të shumta janë transmetuar për këtë çështje. Dhe ato hadithe të cilat janë janë thënë që bismillah i lexohet me za, ato duhet kuptohen në një mënyrë tjetër thotë shkolë islame Themie, pra që edhe ndonjëherë mund të lexohen me za për të treguar që bismillahirrahmanirrahim është ayet Kurani dhe është shpallje e Allahut subhanuhu teala. Pra bismillahirrahmanirrahim para lezimit fatihas, lezohet dhe këto ishë në disa nga kuptimet kërësore të ti. E nësë Allahun azzëve gjellë që të në mësoj atë që në bëndobi dhe të në bëjdobim atë që në ka mësuar, të në uvëzoj dhe të në apë forcë për punuar me gjithë qka me të cilë në ka mësuar. Uvhane këllamu mihamdik, shëndon la ilahe illa antë, stakëfuru këva atuvu i lejkë, selamu alaikum wa rahmetullah waqal rabukum ud'uoni as tajib lakum